визерунала вперед поки Поки вона займалася шпигунськими приготуваннями, розмова чоловіків була більш цікаво для неї спрямування. «Голос Євгена Олександровича, як ти вважаєш, це знову вони?» «Не вважаю, знаю точно». «Звідки?» – Тигран признався. «А звідки вони знали, де шукати?» «Хтось навів». «Хто знав, куди ви їдете?» «Отім, той справа, що ніхто. Це у лялечки вже там, на місці, ідея виникла. До палацу хочу. А Тегран? Це так, запасний варіант був. Я йому про всяк випадок вже з дороги дзенькнув. Готуй, мовляв, номер. Тому вони нас і не одразу вичислили». «А може Тегран сам стукнув, тільки не хотів у своєму господарстві неприємностей. Зачекав, поки поїдете». Ну, тепер вже не скаже, та це вже не важливо. Важливо зараз вичислити, де вони, що знають і їхні плани. Ну, скажімо, якісь попередні висновки вже можна робити. Ти, Борисе, настільки невчасно завів собі «Стій, Євгене, легше, далі не треба. Ти мене не зрозумів». «Зі скількома жінками я тебе досі знайомив?» «Після Альбіни Софія перша» то роби, як ти полюбляєш казати, попередні висновки. Це не випадкова жінка. Ми знайомі вже понад десять років, всі ці роки. Коли я побачив її тоді у Тернополі під дощем, без парасольки, таку безпорадну, таку... Борисе, досі тебе ніколи не тягло на безпородних дворняжок. навколо стільки жінок. Кожна тільки гукни готова замінити Альбіну. «Слухай, Євгене, ти єдина людина, від якої я можу вислуховувати такі речі, але май міру. Софію я люблю. Я вже старий, щоб шукати. Я хочу решту свого життя прожити з жінкою, яку?» «Ти любиш? А вона тебе?» «Мабуть, присягається в любові до гробу, до того, звичайно. Так що веди під вінець, швидше». «Який вінець, а його дружина? Її звуть Альбіна, тепер вона знає. Як усе непросто. Наче цей Борис і справді цар, а вона Софія безпородна дворняшка. То ви такої завели? Бультер'єри мені тут один з одним!» А голоси продовжували. «З появою цієї жінки ти, Борисе, став вразливіший. У неї, до речі, і син є, чудовий хлопчик». Голос Бориса затремтів. «Хлопчик? Павлик? Який стосунок?» «Бориса, ти переляку зовсім втратив глуст. «Випий і заспокойся. Такий стосунок. Дуже простий. Весь тигранівський виводок бачив, як ти молився на свою дездемону і її малого, з рук їх не спускав. Гадаєш, складно зробити висновок про суму, яку ти відвалиш у випадку кіднепінгу, наприклад?» Так що, подумай, Борисе, подумай. Голоси затихли, але від луня їх гупало чавунним молотом у мозку Софії. Хлопчик, Павлик, викрадення дітей, викуп. Господи, про що ж це вона? Цього ж не може бути, насправді. Це ж десь там, за кордоном, в кіно, по телевізору, тільки там викрадає дітей. І нараз вона втямила. Там, на кримській дорозі, сталася не аварія, їх хотіли убити. І тоді у травні, коли Борис зник так надовго, казав, маленька війна і перемога. Мабуть, не повною була та перемога. Дізнатися, дізнатися негайно. Під жак Бориса його записник, але ж вона не знає прізвище, назва санаторію, є... Телефон, Тигран. Трубку підняли аж десь після десятого дзвінка. «Хто ви ще там посеред ночі? Ви що не знаєте, котра година?» «Мені терміново потрібен Тигран Вартанович». «Пізно згадали, немає його. Тигран Вартанович уже три дні на небі з ангелами розмовляє. Автомобільна аварія», – відповів байдужий жіночий голос. Софія не встигла покласти трубку. За її спиною стояв Борис. Сполотніла. Руки затрусилися. От що воно значить «розчавити».